El disc de la setmana En Paula Escudero La cantautora, la Lia Sampai, acaba de treure el seu darrer disc, Un Delta Fràgil. És el seu tercer treball perquè el 2019 va publicar La Fada Ignorant i després va treure un segon disc el 2021 anomenat Amagatalls de Llum. Lia Sampai, bon dia. Bon dia, molt contenta de ser aquí. Tu vens de les Terres de l'Ebre i en aquest disc que, que es diu Un Delta Fràgil parles del Delta de l'Ebre, doncs. Per què has volgut dedicar aquest treball a les teves Terres Lia? perquè, sense donar men anava fent cançons que totes tenien alguna cosa a veure amb els meus paisatges, amb les Terres de l'Ebre, amb les arrels. I aleshores quan vaig mirar-ho més perspectiva, quan ja les tenia fetes, vaig veure claríssim que havia de ser un disc en honor al Delta. I per això li vaig posar un Delta fràgil. I ara que te, que te sento parlar, m'adono que quan parles no tens el mateix accent que quan cantes. Eh, és voluntari, això, on no està fet expressar? Bé, expressat. jo vaig créixer a Barcelona. Aleshores, a l'escola, vaig a entendre català central, però a casa parlo com a les Terres de l'Ebre, com al Baix Maestrat, i en la família doncs, sempre ho hem mantingut perquè som d'allà. I aleshores, clar, si escric una cançó per una amiga meva de Barcelona, doncs l'hi escric en català central, no? però si parlo per a la gent de casa o per als meus records, doncs parlo en, en lo català de casa, diguéssim. I doncs per tu, potser, la teva llengua de les emocions és la llengua és el català de les Terres de l'Ebre, doncs. Sempre igual està relacionat amb la família i això sí, però si és per alguna amistat que també, o Sí sigui, depèn, depèn per qui cantes, suposo. Però en aquest tercer disc, sí, en aquest tercer disc és per a les Terres de l'Ebre, per a casa meva i els meus records. I doncs, ara ens parlaràs d'una de les cançons d'aquest disc que es diu Lo secret dels arbres. ha um, donat bé a tu la, la sensibilitat aquesta que tens per la natura. Mon pare i ma mare van estudiar Biologia i jo crec que sempre m'ho han transmès. Potser és per això. I... També, bueno, lo que, esta cançó és curiosa perquè neix d'una conversa amb una amiga meua que m'explicava, doncs, pues, saps quan a, a tu segurament també t'haurà passat alguna vegada un amic o una amiga t'ha dit coses que li passaven quan eren menuts, tipo, pues, jo quan era menut em me pensava que les drogueries venien droga o frases per l'estil, saps? I estàvem xerrant d'això i ella em va dir que no ho entenia quan era menuda com ho feien els arbres per a posar-se d'acord tots a la vegada m'ho fa silenci i fer el vent. Llavors, d'aquí, d'aquesta imatge natural i bonica i preciosa, que és com màgica, em va vindre la, la idea de fer la cançó del secret dels arbres i parlar del misteri de la vida, de la natura i de tota aquesta força. És molt bonic. Uh, I la cançó també s'ha de dir que és molt bonica, com, com moltes cançons d'aquest disc. Eh? Uh, en, mm. en aquestes cançons, Lía, qui és que t'acompanya instrumentalment? Depèn de la cançó, però sempre hi ha Adrià Pagès a la guitarra, quan sentiu una guitarra, o si no, a mans de dona hi ha Carlo Fidel. També hi ha un pianista que es diu Gerard Morató, que ha fet els arranjaments d'Eudal i Els ulls de ma mare. I hi ha corda, bueno, instruments de corda tradicionals, com la bandurria o la mandolina, que els interpreta Tova el Rentero. La veritat és que hi ha molts, molts acompanyants en aquest disc i no me'n voldria deixar cap, Sí, que des d'aquesta de, emissió doncs, faig un agraïment a tots els que han participat. També hi ha algunes cordes fetes per Esther Trilla, Coloma Bertran, amb qui ara tinc un projecte eh, conjunt arrel d'aquest disc que vam gravar. Bé, arrel de jo demanar-li de fer un Delta fràgil, eh, ens vem conèixer i ens continuat treballant juntes. I també hi ha en col·laboracions vocals, eh, una cançó i a ja Arturo Gaia que m'acompanya i a l'altra està la Mireia Vives i bueno, això que no em vull deixar res tota la curiositat que tingueu a internet estan totes les dades tècniques del disco. Escoltem doncs l'ús secret dels arbres de la Lia Sampai Misteri decidit Futur inconegut Present a tot arreu Dubit, atiu i mut Estels del sol d'argent Que em veuen l'inquietud Un gris que desconec Un nàcar dolç i cru Mira Folles del silenci verd Guarden l'espera del desig incert De l'engranatge que es desperta Del remei, del vent i del secret De tots els arbres que bofem silenci d'amunt la pell que tu ens de molt lluny i jo estic molt a del so dels teus records del cant dels teus enyors Mira les fulles del silenci verd Guardant l'espera del desig sincer de l'engranatge que es desperta de Remei del vent i del secret de tots los arbres que bufen silenç. Que caiguen los malsons damunt la teua pols i bufes tan d'infern que es crema tot l'horror. Això és el disc de la setmana i aquesta setmana presentem un Delta fràgil de la Lia Sampai. Uh, Lia ens pots parlar del teu recorregut musical? Vaig començar fent concursos de cançó d'autor perquè la meva família em va animar a fer-ho. I jo al principi feia cançons per als meus amics, per a casa, i ells m'han dit, home, això és molt xulo, això que fas, va, perquè... I Matia em va dir, per què no et presentes a un concurs que fan a Tortosa? I a partir d'aquí vaig començar a concursar, a conèixer gent, llavors diguéssim que les meves cançons també van anar creixent. Vaig conèixer l'Adrià, que és la músic que m'acompanya normalment, és guitarrista, i arrel de tot això doncs, vaig anar fent. Això va ser el 2017 i crec que al 2019 vaig com oficialitzar una mica i vaig fer el primer concert eh, en públic. I després de la Covid, al 2021 va sortir el segon disc, que este va ser com ja més, més a consciència, no? I ara es pot dir que, que ja em dedico a la música en este tercer treball. Tu, els teus estudis que has fet són de psicologia, si no m'equivoco? Vaig estudiar a la UAB Psicologia i també vaig estudiar a l'Institut del Teatre i Interpretació. I el fet d'haver estudiat Psicologia i Teatre és una cosa que t'ha ajudat a tu per compondre música, potser per entendre el món de manera diferent o de manera més oberta? Jo crec que tot, tot el que fas influencia no? en, en, lo, en les cançons, en el producte que acaba sortint d'un mateix. I sempre he tingut interès per entendre com funciona el món i com funciona la ment, el cos, per això vaig estudiar psicologia i per suposat teatre perquè està molt a prop del cos i les emocions i jo crec que a l'hora sobretot d'interpretar les cançons el teatre, bé, bueno, sempre penso en el meu referent Ovidi Montlló i ell també era actor, també tenia una, una gestualitat marcada tot això a mi m'interessa perquè el que més pesten en les meves cançons són les paraules, sempre manen i després ve la música, saps? La música està per acompanyar cada vers, cada, cada significat. Mana sempre la paraula. I doncs ara ens parlaràs de la cançó Vents. En aquesta cançó hi ha, hi ha algú que t'acompanya, una veu masculina? Qui és que canta amb Túlia. Lia? Canta Arturo Gaia, que forma part d'Equico Elcelio, el seguit, el mut de Ferreries, que és un grup de jota que jo anava a veure en Montsiaios quan era xicoteta i a ells els agradava molt. I sempre que feien festa major, doncs... Pues, Estaven ells tocant, saps? I jo me'n recordo perquè pues, la gent s'enria i feien festa. I jo crec que aquestes pues, cançons estan a l'imaginari col·lectiu. I quan vaig fer el disco dedicat al Delta, vaig pensar, me posaré en contacte en ell. I un dia, per casualitat, estava jo en un concert, fa un any, m'hi penso, o dos, i vaig anar a saludar-lo. I em va dir, sí, sí, jo ja sé qui ets, ja m'ha arribat música teua per alguna banda. I, el, bueno, pues de seguida va ser fàcil, vam, vam anar a xerrar en una sala que hi havia allí després del concert i, i vam quedar i vam cantar cançons i llavors li vaig proposar de participar al CD i em va dir que sí i arrel d'estar trobada i, bueno, va ser fàcil, va ser bonic i encara, encara som amics avui dia i és, bueno, és una sort, això. I a més, eh, és una persona adequada perquè dius que l'escoltaves des de petita. És una persona adequada per haver cantat aquesta cançó amb tu, que és una cançó que parla dels teus orígens de les Terres de l'Ebre. Sí, absolutament. Per mi té molt de significat perquè ell és molt representatiu de, de les Terres de l'Ebre i a més és una persona que sempre s'ha dedicat a, a la música, ha fet molta labor en defensa del territori i i és molt representativa, no? Llavors és, és que és un honor poder compartir aquesta cançó que també parla dels orígens i d'on venim en, en Arturo Gaia. I en aquesta cançó dius Vents de plenes d'aire on l'oblit són flors descalces. Ens expliques aquesta frase, Elia? És que per a mi és difícil d'explicar, però <laughs> eh, suposo que fa, fa referència a que... Saps allò que diuen que les Terres de l'Ebre són la quinta província, una mica, estan una mica oblidades, no? Pues, és una... paramista cançó i esta frase de les flors descalces i de l'oblit és com una festa agredolça, no?, perquè les flors són una cosa viva i lluminosa, però si estan descalces vol dir que no tenen arrels, que se les endult vent, no?, vents de planes d'aire perquè el paisatge és molt pla i les flors no tenen arrel, no es poden arreglar, se'n van, se les endult vent en esta força. Però alhora són boniques i expansives. És com una contradicció, esta frase, per a mi. I també són efímers, potser, també. Sí. I aquesta cançó has triat a musicar-la amb instruments tradicionals per recordar també les arrels que tens en aquestes terres. Això mateix, sí. I el fet que sigui Arturo Gaia pues, encara, encara ho reforça més, no Pot ser. Aquí és on té dia que, que hi ha bandúria uh, i hi ha també guitarró en, en tobal rentero. Doncs escoltem Vents de Lia Sampai. Maragdes... Mm. Roses blanques, finestrals al vent del delta. Paisatges insondables, amarats pel cel turquesa, Un pessic que torne a casa que et desperte d'infantesa, Una taula, tota estesa, als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire on l'oblit són flors descasses. Vents d'aigües deltaiques on l'amor t'engull les cases. Paraules de la terra Roveants sentents de ceja, Camises de defranneda i sombreros plens de pena. Un pessic que torne a casa, que desperte d'infantesa, Una taula, tota estesa als jardins florits de festa. b Piga en plor de l'or perdut, lo fruitinet, la fama esquerpa d'este ventre subaltern. La lluita seca, lo crita el cel i les esquerdes milenàries dels valents. La mar distreta, lo fang als peus, les llars enceses. planes d'aire on l'oblid són flors descalces vents d'aigües de taiques amb la mort d'endull Avui tenim amb nosaltres una cantautora del Delta de l'Ebre, la Lia Sampai. Lia, ets tu qui compons totes les teves cançons? Sí, eh, sempre faig la música i la lletra i després bueno, ho faig conjuntament i després ho passo a, als meus amics arreglistes i, i compositors i els dic escolteu, això ja és un producte, ja s'ha de vestir, ja, ja he dit tot el que volia, ara eh, feu la vostra màgia perquè ells són, són molt bons i sempre ens entenem, perquè ells tenen molts estudis, jo no en tinc tants, i jo els hi explico més des d'un lloc com, pues, evocatiu, del de que vull que sone, cap on vull que balla, llavors pues, treballem junts colze a colze i, i aconseguim la cançó final. I per escriure la teva lletra i les cançons que escrius tu sola al principi, quines són les condicions que necessites? Estar molt sola, sobretot. Això crec que és el més important. I poden passar dues coses. O que tinguem molta necessitat de dir alguna cosa llavors de seguida sortir a la cançó, com m'he de sentar ara mateix i fer-la. O que, com que estiguen un moment relaxat i tranquil, me posi a fer-ho com per gust i llavors vagin passant coses i vagin sortint coses i normalment això, en aquesta segona opció, doncs tot passa més a poc a poc. I després hi ha una altra cosa que és bastant recent, que és música-poesia, que això no ho feia abans perquè em feia molt de respecte, però a vegades agafo llibres de poetes i, i vaig buscant la música als versos. Això també potser és una cosa que t'ajuda a compondre la música que és molt poètica, la música que fas. Jo crec que, clar, quan llegeixes poesia i li poses música, també aprens tu a escriure i, i, i veus maneres diferents de fer que no són les teues pròpies i això t'ajuda a evolucionar, sense dubte. I tu, Lia, quina música escoltes? Jo escolto jazz, molt de jazz. Després també escolto bastanta música brasileira. Eh, Maria Betània, Me Poso, Me Poso Martinho de Vila... Mm, què més? Escolto pues, Pau Ballbé, Magalí Sare, que estos són catalans de casa nostra, també Roger Mas. També moltes vegades me poso Raimon, Ovidi Montlló, me poso Llac, eh, Maria del Mar Bonet. No sé, escolto moltes coses diferents, eh, sovint antigues. Abans escoltava moltíssima música francesa a la meva adolescència i, i pues, darrer d'arrel Mediterrània me fico música italiana. A vegades busco... Busco coses d'altres puestos. Estem presentant aquesta setmana el teu darrer disc, Lía Sampai, que es diu Un delta fràgil, i ara parlarem de la cançó Lo Conte dels Flamencs. Ens pots explicar una mica aquesta cançó, Lía? Aquesta cançó, ara que comentàvem això d'escriure a partir de la poesia, és fruit d'un amic meu que escriu poemes, que em va dir que li agradaria molt que li fes una cançó a partir dels versos que ell s'escrivia, amb, amb Carme Pons, ella es diu Josep Juan i em van enviar cinc poemes o sis i em van dir fes el que vulguis amb això. Llavors me'ls vaig llegir i em portaven a, a la platja del Trabocador que està allà a les Terres de l'Ebre i els vaig dir però puc modificar, puc... Sí, sí, sí. Llavors el que vaig fer va ser seleccionar, recordo, de subratllar los versos que més m'agradaven o que més me parlaven. I els ajuntava i llavors naixia una imatge nova o, bueno, no ho sé, anava jugant, no? O me'n inventava un que n'unís dos i llavors passava una altra cosa. I llavors me'n vaig adonar de que havia escrit com una historieta, com un conte. Per això es diu el conte dels flamencs i parla de, de pues, la llibertat i l'amor, bàsicament. I la incertesa, no?, també que mos generen moltes vegades les històries amoroses de no saber cap on anar o com fer-ho. Em... També d'esta cançó surt el nom del disc, perquè hi ha un moment que diu inestable sobre el roig dels teus ulls vius del mes d'agost, que esclaten focs damunt d'un delta fràgil. I quan vaig cantar això en veu alta vaig dir, vale, este és es el títol del disc. I bueno, és, és l'estiu per a mi, esta cançó, l'estiu i l'amor i el paisatge d'allà baix. I la dediques a una persona... En particular, perquè al principi dius has arribat com un bol rosa dins del conte dels flamencs. Això ho dediques a algú precisament o, o és general? Sí que és veritat que quan estava escrivint aquesta cançó, jo <laughs> em vaig enamorar d'un noi i li vaig cantar aquesta cançó o sigui que aquesta cançó és per ell si, si ho sent, sabrà qui és però bueno, suposo que cadascú quan l'escolti tindrà algú que, que ha arribat com un vol rosa dins la seva vida no? que bonic, doncs tot seguit escoltem lo conte dels flamencs de la Lia Sampai Has arribat com un vol rosa dins del conte dels flamencs i has fet de mi un secret a tota veu sobre la casa blava dels llençols marins. Fas la calom més líquida. I surs al jardí. Roses florir. So blaus a les parets dels nostres ulls recíprocs. Escrivim cercles anàrquics sobre el blanc. Espanta ocells que són cometes, Una porta sense pany, Papallones, propagant incendi Los nostres dits. esclat amb focs damunt d'un delta fràgil. És vell, tot fulla i cel. Incert, com lo vol dels flamencs, sense patrons ni vores fàcils. en mores i un fruit maur Cau dins les teus mans que es tornen ales. Me sento full cel Me sento full Has arribat com un vol rosa dins del conte dels flamencs i has fet de mi un secret a tot veu. Acabem d'escoltar lo conte dels flamencs de la Lia Sampai, la cantautora de les Terres de l'Ebre que presentem avui. Um, tu, Lia, fas música des d'aquests adolescents ens has dit. Sí, jo crec que tenia 17 l'any, bueno, el 2015 va ser. I la meva àvia es va morir i, bueno, estava jo sola a casa i vaig començar a cantar, saps? Hi gent que, bueno, en comptes de plorar, doncs pues en aquell moment em va sortir això. I sense donar men havia fet una mena de melodia per acomiadar-me d'ella i això va ser una cosa que vaig seguir fent amb, amb altres coses que em passaven. I llavors vaig adonar, bueno, vaig agafar la guitarra, li vaig com anar donant forma a tot això i vaig acabar fent cançons. I això devia tenir 17 o 18 anys i, bueno, potser no, no ho sé, és que, a veure, 2015 estem a 2000, doncs pues sí, 8 anys menys, 20 anys tenia. Crec que I... la música és una teràpia per, per molta gent. Sí, suposo que és, és, per mi a vegades penso, la veu, sembla, és com l'ànima volent alliberar-se, saps? Volent sortir i sobretot quan cantes. No sé, a molta gent li va bé la música per moltes coses, no? I a vegades és difícil d'explicar. I tu, el teu nom és Lia Ibáñez? D'on ve Lia Sampai. El meu cosí és brasiler. I quan érem petits em deia Lia bonbon, Lia bonita, Lia Sampai I jo li deia, què vol dir Lia Sampai?" No em diguis això deixe'm tranquil·la. I ell em deia "Li bonitaita, Lia linda". I llavors el meu germà, quan jo vaig començar a fer cançons em va dir, "T'has de buscar un nom artístic i jo no, no tenia cap idea. Però un dia que estava, on jugàvem amb el meu cosí jo de petits, vaig pensar ostres, Lia Sampai, Lia Sampai" perquè em portava bons records i és per això que... Bé, bueno, perquè em recorda doncs, la infància, la llum, l'alegria, el joc... I, I a més sona molt bé. Uh, ara el dia presentarem la cançó Eudal. Uh, ens pots desballar qui és l'Eudal? És el meu nebot. Mira, justament parlant d'infància, ell va néixer al Nadal i per això aquesta, aquesta cançó té tocs nadalencs i parla d'això, de, de, de descobrir l'alegria que porten els nens a les cases i de tornar a viure el Nadal des d'una... Mm, llentor, il·lusió... Quan, o sigui, això, que la màgia la porten els nens a les cases, no? No tant la fantasia que ens muntem al voltant d'en Nadal. Doncs continuem escoltant la Lia Sampai. La cançó es diu Eudal. Veig l'estrella que t'has inventat Dius que canta que està piulant i que vola pels camins dels estels reials. Dius que te faena, que el món és molt gran. Tantes balconades plenes de menjar, Tantes mandarines, tants besitos a les mans, que ja fa fred, s'està fent tard, i a dins l'estrella es trenca l'aigua dels infants. Que hem descobert que tot és fals, que avui la vida brilla més que hem Ja sento el plor del meu Nadal i tu ets la llum a dalt Brilles per damunt dels astres Plores més fort que la mar I ets millor que tots el contes que s'han inventat I diu que els Reis d'Orient no sé què més demana' L'home uxonet torna a piolar i dins l'estrelles es trenca l'aigua Del infants. Que hem descobert que tot és fals, que avui la vida brilla més que mai, perquè és tu qui té el regal, que dus la mani, Sento el plor del meu Nadal I tu ets la llum audal Que hem descobert que tot es fa I la llum I ja sento el blau Del meu nada I tu ets la llum Aquesta setmana presentem Un delta fràgil, el darrer disc de la Lia Sampai, aquest disc que va dedicat a les terres de l'Ebre, al lloc d'on ve la Lia Sampai. Lia, ara ens parlaràs de la cançó El Vall. És una cançó d'amor. Sí, és una cançó pel meu avi. Em, parla de... perquè el meu avi es va posar malalt i perdia la memòria. I és una cançó que sobretot parla de la memòria i de com jo al principi Eh, aprenia d'ell, ell, no? ell m'ensenyava a ballar a les festes majors del poble, hi havia un embalat i jo posava els meus peus sobre els seus, ballàvem, no? com ell em va anar portant pels passos de la vida i com després, al cap dels anys, era jo la, la que ballava sola al menjador i ell em mirava. I bueno, era, era al revés, no? com jo l'acompanyava també els passos de la vida d'una altra manera. I és una cançó que parla d'això, de, de recordar, de... I de la música com a Nexa, perquè a vegades posàvem cançons, les cançons que ella em posava de petita i jo li posava de gran, quan ell estava molt gran ja també. I, I amb la música connectava, no? Hi ha un moment de la cançó on diu se sent un fil de veu de música i segueix la cançó com dient que llavors sí que connecto amb les ninetes dels teus ulls. I... Bé, bueno, són tot de metàfores que si no saps de què parlen, doncs potser et pots imaginar altres històries, però... La història prima, original, és, és aquesta, no? que amb la música tornavem i el... també parla del perfum. I tot això són coses que el cos recorda sense necessitat de, de raonar, sinó que van directe a l'emoció. No? El perfum, la música, és això, el ball. És, és molt bonic. Uh, dins d'aquesta cançó se sent un violí, qui és que el toca? El toca la Coloma Bertran, violinista i compositora i companya de, de música, de lluita i de fatigues. <ríe> I el teu estil musical, com el definiries tu, Lia? Això és molt difícil. Jo amb el temps he anat descobrint que és cançó d'autor o cançó d'arrel mediterrània. Però clar, per mi és el que et deia, eh, no sé quan, però que, que són molt importants les paraules, no? Per tant, suposo que sí, que cançó d'autor. I acabarem amb aquesta pregunta. Eh, el teu disc es diu Un delta fràgil. Eh, per què el delta de l'Ebre és fràgil, Lia? pel moment d'emergència climàtica que vivim, sobretot, tot i que ja ho era, ho ha estat durant molt de temps. I la meva família sempre s'ha preocupat per això i els que tinc al voltant. Llavors, és, és molt bonic poder, amb la música, honorar això i, i fer conscient a la gent no? de, de la fragilitat de les coses que tenim i que, si no cuidem, se'n van. És, és molt típic i molt tòpic, però s'ha de dir una vegada més. Doncs, Lia, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per presentar-nos un Delta fràgil. Acabem, doncs, aquest disc de la setmana escoltant l'Oball de la Lia Sampai. Moltes gràcies a vosaltres. i el cel s'endú la lluna ben sentit el teu perfum que encara dura dins dels passos de colors dins del ball que s'ho portava tot perquè avui ha vist que ballo tota sola, dins dels passos de colors, dins del val del nostre mitjador, dins la vida que s'està. crias va fonen i les ninetes fugen corren i s'atraten per els carres com la pena que atrapalosa i s'encenen tots los paralen